І дві однакові дівчини наприкінці, кожна з яблуком: одне зелене, друге дерев'яне, ублимані білого світла все нереальне, і танець, неначе на вповільнених кадрах: і вітер, і люди, і те, як дівчата обмінюються яблуками. Фінал! Саме тут мала вийти. «Вив'єн Вествуд! Іринин Кумир! Незрівнянна Вив'єн! Ах!» Удари паличок по барабанах почастішали і пішли на спад. Віктор молодший підвівся, відкинув каптура, стяг через голову бобку, скинув футболку і рушив уперед широкою, вільною ходою». У галі вихопилося в голос «Ах, босоніж у золотих шароварах! Тепер усі побачили, що він сидів за своїми барабанами в шароварах, їх не було видно дотепер». На правому плечі татуювання портрет майстра, такий самий, як на скульптурі алегорія мужності, такий самий, як на луїзиній тканині. На екранах по обидва боки зали великим планом цей портрет. Син Віктор Молодший, ледащо та бовдор, прекрасний молодий козак, вийшов наперед і сів. У позі сарматського мислителя з бучецької ратуші Галине серце гупало в грудях, мов барабан. Ірині довелося дати не одне інтерв'ю, не один коментар. Вона озиралася, шукаючи героїв дня тягла їх до журналістів, передавала до рук мікрофони. Валерія Вікторовича знімали з усі біч. Його зіркова борода була усюди. Сестер просили обмінятися яблуками перед камерами. Отак, от будь ласка, станьте от сюди, от сюди, а ви це яблуко тримайте. Тітка Марина з Анною Дмитрівною сяяли в променях загальної уваги. Олег Олегович нітився, покашлював у кулак, кожен був при ділі, а кумпа зник, розчинився в натовпі. Знайшовся зненацька, коли все закінчилося. Софіти загасли, шнури скрутили, грошовиті клієнти купили речі, залишивши замовлення, і роз'їхалися, обговорюючи побачене. А вузьке коло своїх? Нарешті змогло спокійно піднести келихи і розслабитися. Що це було я не? Чого ви так смикалися? Я маю на увазі вашу дивну манеру танцю. Приступила до Яна, розчервоніла від шампанського Ірина. Я скидав із себе мурах. Мурах? Ну, ви ж казали увімкнути уяву, коли танцюватимемо. Ну, я уявив, що по мені повзають мурахи, і я маю їх із себе струсити. А, ну, запам'ятайте цей стан, він вам пасує. У будь-якому товаристві ви будете королем танцю. А, шкода, що я не знаю, як танцюєте ви, і чи змогли б ми, коли випаде така нагода, скласти пару? Ой, неможливо розмовляти, перебивають та й перебивають. От і тепер тітка Марина і Анна Дмитрівна вдерлися у бесіду. Рум'яні та жваві приступили до Ірини з питаннями. Коли наступна вистава? Яка вистава? Не вторгопала Ірина. Все, виступ закінчився. Ха -ха, а далі? Жінки зирнулися. Що буде з нами далі? З нашим показом? Ну, це ж не театр, розгубилася Ірина і вихалила келих. Раз показали і досить. А нам тепер що робити? Не вгавала тітка Марина. «До серіалів своїх повертатися? Так, до телевізора та пантофель?» Ха. Ірина знизила плечима. «А вже ж!» – сказала Анна Дмитрівна. «А вже ж!» «Нам здалося, що це лише початок!» «Я не!» – Ірина шукала порятунку в кумпи. «Відкоркуйте ще шампанського!» Їй уже добряче крутилося в голові, але вона знову підставила свій келих. Кумедні бабусі на гастролі зібралися. Вони, може, свого зіркового часу чекали все життя. Треба зрештою подумати. Може, і справді ще десь цю виставу показати. Перехилила повний келих трьома ковтками. Така спрага. Шкода стареньких крутять свої келихи в руках, позирають на неї, псують настрій. Галя он теж приголомшена, одна з сестер-двійнят до її Віктора молодшого тулиться весь вечір, а він і хотів би зрозуміти натяк, якби була це її сестра. Що вона питала? Тепер уже і Луїза напосидає. Чуєш, Ірино? Ірина не чує, розчервонілася, шукає поглядом кумпу. «Мій келих порожній!» – нагадує, і знову бульбаш лоскочуть під небіння. Хотіла привітати. Ефектна сукня від живанщі. Поруч чоловік із ніг доголовив усьому від Балдесаріні. Сказала, що ти в неї працюєш. «Гелена!» – згадала Її ім'я Гелена. А прізвища не пам'ятаю. Хотіла тебе побачити, але не знайшла.